Oostuk 297 Kort beskrywing van die gebeurtenisse in die tempel van die 12-jarige Yahshua door sy broer Jacob. Yahshua trek homself na jyltemaal terug tot en met die te Kana. 4 September 1844 Van toe af het Yahshua homself teruggetrek en geen wonderwerke meer in die openbaar verricht tot in met die te Kana in Galileani. Alleen ek toe die sien twaalf jaar oud geword het, en hy vir die eerste keer vir die feest na Jerusalem gekom het, het hy in die tempel, soos dit in die evangelies bekendgemaak is, te midde van die geleerdes, in wonderwerk gedoen, dier sy wysheid. Lukas 2 vers 41 tot 52 Daar die wonder het ek, Jakob, my eers later dier die meester self laat vertel, omdat ek nie daarby aanwezig was nie. Kortlik omskryf, het het uit die volgende bestaan. Lukas 2 vers 43 En nadat die vis daar vir hulle verby was, en terwijl hulle teruggegaan, het die kind jassoe in Jerusalem achtergeblei, en Jozef en sy moeder het het nie geweet nie. Lukas 2 vers 44 Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle dag reis ver gegaan en om onder die familie en onder die bekendes gesoek. Die kort beskrywing In die groot gedrang het Jozef en Miriam, Jashua, in die tempel verloor en hulle het gedink dat hy, omdat hy nie by hulle was nie, sekerlik met Salome of nog ander familielede, of ken is hy alreeds na die huis teruggegaan het, en dis het beide achter die Nazareth-karafaan aangestap, wat hulle eerst in die aand in die herberg tussen Nazareth en Jerusalem bereik het. Lukas 2 vers 45 Toe hulle om nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en om gesoek. Beskrywing Toe hulle Yahshua echt in die dag gevind het nie, het hulle baie verdrietig geworden. Hulle het enkele begeleier saam geneem en in die nacht na Jerusalem teruggetrek. Daar aangekom, het Jozef om onmiddellik na die gouverneer Cornelius begewe, wat toe nog in Jerusalem die land bestuur het. Jozef het aan Cornelius, wat om buitengewoon vriendelik tegemoet gekom het, vertel wat om oorgekom het. Cornelius het daarlik vir Jozef in Romeinse wacht saamgegewe, saam met wie Jozef alle huise kon deersoek. So het Jozef byna die jylle Jerusalem deurgesoek, maar het Joshua nogthans na een gesoek van drie daal lang nergens gevind nie. Toe het beide uitermate bang geword. Diep bedroef het hulle aan Cornelius sy wacht teruggegee en het hulle nie deurom laat vertroes nie. Maar omdat het al reeds tamlik laat in die aand was, wou Cornelius hulle by om hou. Maar Jozef sê, O, edele vriend, ek wil vannacht wel by jou blij, maar eers moet ek nog opgaan na die tempel, om daaraan aan Jahwe Elohim in en uit my bedroefde hart offer wat ons verloor het. To het Cornelius Jozef met Mirjam na die tempel laat gaan. Lukas 2 vers 46 En na drie dae het hulle om in die tempel gevind, terwijl hulle in die midde van die leraar sit en hulle luister en hulle uitvraag. Lukas 2 vers 47 En amal wat omgehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. Beskrywing En kyk, daar het hulle Yahshua te midde van die geleerde sien sit, hoe hy vraag aan hulle gestel het, hulle onderrug en hulle antwoorde op hulle vraag gegeet, so dat almal hulle uiterst daar oor verbaas het, want hy het aan hulle die mees verborge gedeeltes uit die profete verduidelik, hulle oor die sterre en hulle bane, oor hulle oorlig, en oor hulle tweede, derde, vierde, vijfde, seeste en sevende licht onderrug. Ook het hy aan hulle so die wese van die aarde beskryf, en hulle die fysieke, psychische en geestelike samenhang van die dinge aan hulle gewys, en aan hulle allemaal die onsterflikheid van die siel, op so'n verbasende weise bewys, dat allemaal daar oor gesê het, Ha! Oh, Waarlik, so iets het die mens nog nooit gehoor nie? Een sien van twaalf jaar het meer wysheid in een vinger as ons allemaal te same. In Lukas 2 vers 48 En toe hulle hom sien, was hulle versla, en sy moeder sê vroom, Kind, waarom het jy so met ons gemaakt? Kyk, jou vader en ek het jou met angst gesoek. Beskrywing To het Jozef en Miriam voor Joshua gaan staan en aan hom gesê, Waarom het jy ons dit soch aangedoen? Kyk, ons het jou drie daal lang met baie pijn gesoek en kon jou nie vind nie. Lukas 2 vers 49 En hy sê vir hulle, Waarom het jy my gesoek? Het jy nie gewee dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Beskrywing Marjasua antwoord, Waarom het jy dit gedoen? Te wete het daar buiten namelijk met die hoop van soldate, Het jylle dan nie vroeger van die huis van my vader geweet nie, en dat ek daarin moes doen wat my vadersin is nie? Lukas 2 vers 50 En hylle die woord, wat hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. Beskrywing? Beide het hierdie woorde nie verstaan nie. Lukas 2 vers 51 En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Beskrywing Maar Yahshua het hulle dadelijk gewillig saam na die huis gevolg, nadat hy eers met hulle by Cornelius oornacht het. Die geleerdes het Miriam echter as uiterst gelukkige prijs, omdat sy soe kind gehad het. Van toe af het Yahshua homself volledig teruggetrek, en het tot aan sy dertigste jaar voor die oor van die mense geen wonderwerke meer gedoen nie, hy het toen net soos elke ander mens geleef en gewerk. Hier die laaste vers, nummer 26, kom nie in hoofstuk 297 van die Duitse teks op die CD nie, maar wel in die Nederlandse vertaling.